Але спершу ще трохи зауваг до її Варшави розташування. Скільки на нашому недоконтиненті міст, які позиціонують себе між Сходом і Заходом? За останні два десятиліття таких назбиралося либонь десятки. Це і Берлін, і Вільнюс, і Львів, і Стамбул, і Відень, і Прага, і Франкфурт на Одері, Авіть так і Франкфурт на Майні, і навіть, можливо, Калінінград – European Gate of Russia. У кожного з них є свої власні доводи цієї міжності. Складається враження, ніби перебування між Сходом і Заходом є чимось набагато привабливішим, ніж східна чи навіть і західна приналежність у чистому вигляді. Ще трохи а там уже і Пекін, чи Токіо оголосять себе містами між Сходом і Заходом. Але тільки Варшава має дійсне право так себе називати. При цьому, звичайно, не йдеться про таку географічну деталь, як ледь не однакова відстань до Карпат і Балтійського моря. Хоч вона і сама по собі також показова у тому сенсі, що демонструє певну серединність. Варшава є серединою. Вона є центром країни, в якій відбулася і щодня відбувається велика європейська дифузія. Східнішення Заходу і Західнішення Сходу. Але про це ще буде там, де йтиметься про ще одне місто на Ризикуючи виступити в ролі оповідача старезних анекдотів, усе ж нагадаю історію про дві делегації, що якогось біса їдуть потягами на зустріч одна одній з Москви у Париж і навпаки. Обидва потяги перетинаються на одному з варшавських вокзалів, чи не на тій же гданський часом. Дія відбувається рано вранці, пасажири щойно попрокидались, і ледь протерши очі, визирають з вагонних вікон на незнайоме місто. Ті, що їдуть з Москви, кажуть «Оу, та ми вже в Парижі. А ті, що їдуть з Парижа, о, та ми вже в Москві. От і Девід Боуві під час прогулянки вулицею Міцкевича до площі Паризького комунара Вільсона не міг не зауважувати цієї дифузної сутності міста до якого потрапив принагідним і дочасним гостем. І саме тому у Варшаві 1990-х років так багато і часто, значно більше і частіше, ніж де інде, говорилося про Центральну Східну Європу. Вона в ній зосереджувалася ментально і документально. Але для мене все це, і місто Варшава, і його середмістя та його серединність почалося вакурат наприкінці 1980-х, тоді ж, коли взагалі страшенно багато всього почалося. Тож Варшава є нічим іншим, як моєю, куди мені подітися від патетики, життєвою віхою, а відтак і втіхою, знаком іншого сенсу та нових приголомшливих можливостей. Ось одна з них. Про польський травень 1989 року мова в цій книжці ще й тиме. Для мене він головним чином означає інше місто – Краків. Однак певного дня він виявився Варшавою. І ця Варшава мала дуже конкретну адресу – Краківське передмістя 26-28, головна брама університету. Ми, я і Пат, ішли в напрямку Замкової площі, тобто колони Сигізмунда. Наш провідник невдовзі мав показати нам знизу його, Сигізмундів, меч. Якщо відшукати правильний ракурс, то меч може здатися, і переважно таки здається, незле ерегованим фалосом. Але тут не про це. Тут лише додам – що Ален Гінзберг, ясно річ, не міг проминути без уваги таку розкішну чоловічу цяцьку. Тож у його Варшавській кав'ярні читаємо про колону Зигмунта Третього, що вже три століття заносить меча. Увага, пильнуючи за польською молоддю». Польська молодь сексуальна і політизована. Вона, як Варшава, у травні 89-го. Брама університету була межею світів. З одного боку стояли сірі шереги міліцейських загонів спеціального призначення у своєму страхітливо-хокейному бойовому спорядженні. З іншого – студенти, що боронили своєї території і свого страйку. У цій книжці подібні картини протистояння «Стіна спецпідрозділу на стіну громадян» ще траплятимуться. Роблю висновок, що мені з цим щастило. Попри всю свою дурнувату силу і все своє спорядження, міліція в атаку не йшла. Залишалося зробити лише крок уперед, і брама впала би під її злагодженим та професійно підготовленим натиском. А знахабнілі і патлаті окулярників в татових джинсах і маминих лівчиках умить надіставали б таких підсрачників, після яких назавжди забуваєш про страйки, голодування, демонстрації та іншу революційну муйню. Тобто, насправді, цілковита вичерпаність інциденту здавалася таким собі «мінутним» ділом. Але міліція в атаку не йшла. І так вони стояли двома стінами одні проти одних. І це тривало годинами. Я знаю, що це тривало годинами – Бо коли ми згодом поверталися тим самим краківським, усе виглядало так само. При цьому студенти, звичайно, не мовчали і взагалі не стримувалися. Вони співали, свистали, дерлися, провокували, пророкували і вигукували антидержавні гасла. А їхні візаві? Ні на що таке права не мали, бо їм цього не наказували. Тобто вони лише стояли, зімкнувши шереги, і все. І зробити цей останній крок, щоб завалити ненависну браму, розігнати переборзіле патлате кодло, наприклад, газами і чарівними гумовими паличками, вмить навести лад Україні, вони теж не мали права. Бо університети ще з часів середньовіччя є цілком автономною територією, на яку суворо заборонено ступати поліційній нозі. І, що найдивніше, навіть у той час, навіть за тієї влади, цей принцип, зафіксований невідомо де і в яких середньовічних канонах, чомусь дотримувався. Університет – це недоторканність і свобода, особливо якщо він варшавський. У ті самі дні часто скандувалося гасло «Пекін, Варшава, спільна справа». Але в Пекіні все закінчилося зовсім не так. Бо пекінська справа римується з розправа. І число вбитих студентів тягне на злочин проти людства. А у Варшаві вже тоді була вулиця Джорджа Вашингтона, де ми з отримали притулок на ніч. Я дивувався, як це взагалі можливо в комуністичній країні вулиця Вашингтона. Ще тоді мені спало на думку, що поляки значно уважніше від нас прочитали нашого дорогого ТГШ, а тому, навіть міну від нас, його нетямущих співвітчизників і поганих правнуків, таки дочекалися всього, що приносить із собою в мішку з дарунками згаданий американський добродій.